Fundația Cartea Călătoare. Istoria Culturii și Civilizației, 5 Roman, ediție definitivă, de Ovidiu Drimba Editura Seculum. Editura Vestava. București, 1998. Copyright. Toate drepturile sunt rezervate editurii Seculum. i mare. o mare. isbn. Editura Seculum. 973 921 1704 ISBN 973 921 78 X Editura Vestala ISBN 973 9200 567 ISBN 973 9200 63 X Cuprins Civilizația Evului Mediu, Începuturile Evului Mediu Cuprinde Declinul Lumii Antice, pagina 8 Barbarii, pagina 14 Invazii și migrații barbare, pagina 18 Sarazinii, pagina 23 Urmările invaziilor și migrațiilor, pagina 25 Imperiul Carolinian, pagina 29 Imperiul Otonian, pagina 36 Monarhiile feudale, pagina 42 Formațiuni statale în nordul, centrul, răsăritul și sud-estul european, pagina 48 Structurile politice administrative Cuprinde Regalitatea, pagina 54 Statul, pagina 55 Organizarea politică și administrativă în perioada carolingiană, pagina 58 În epoca feudală, pagina 64 Noi instituții politico-administrative, pagina 65 Biserica Autoritate Politică, pagina 68 Originile papalității, pagina 74 Imperiul și papalitatea, pagina 79 Instituția Monastică, pagina 83 Biserica Forță Economică, pagina 92 Economia Rurală, cuprinde Premise, pagina 100 Forța de Muncă, Familia, pagina 101 Satele, pagina 103 Cadrul Natural al Vieții Rurale, pagina 105 Sisteme de cultură și tehnice agricole, pagina 107. Satul și economia urbană, pagina 112. Senioria, pagina 114. Elemente noi în economia agrară, pagina 118. Organizarea feudelor, pagina 120. Senioria și economia monetară, pagina 122. Clasele și categoriile sociale Cuprinde Sclavii, pagina 126 Colonii, pagina 130 Servii, pagina 132 Țăranii liberi, pagina 136 Nobilii, pagina 139 Cavalerii, pagina 143 Clerul, pagina 147. Repudiații, pagina 150. Asistența socială, pagina 153. Evrei, pagina 159. Societatea feudală cuprinde originile feudalismului, pagina 168. Feudul, pagina 170. Regimul vasalității, pagina 172 Privilegiile și imunitățile, pagina 176 Orașele, pagina 178 Relațiile urbane, formarea burgheziei, pagina 181 Comunele, pagina 186 Mișcările eretice, pagina 193 Răscoalele populare, pagina 197 Activitatea comercială, cuprinde Târguri și bâlciuri, pagina 206 Negustorii, pagina 209 Mărfuri destinate traficului internațional, pagina 212 Comerțul maritim mediteranean al italienilor, pagina 214 Comerțul flamand și scandinav, pagina 218. Hansa teutonică, pagina 228. Activitatea comercială în Franța, Anglia, Spania și Germania centro-meridională, pagina 224. Comunicații și mijloace de transport, pagina 225. Moneda și originea creditului. Pagina 228 Tehnici comerciale Pagina 229 Aristocrația negustorească Pagina 235 Meșteșugarii și tehnologia Corporațiile Cuprinde Artizanatul casnic și domenial Pagina 238 Meșteșugarul de profesie Pagina 239 Seniorii și Meșteșugarii, pagina 240 Nivelul producției artizanale rurale, pagina 242 Utilizarea resurselor energetice, pagina 243 Exploatarea carierelor de piatră și a minelor, pagina 246 Progrese tehnologice în metalurgie, pagina 249 Tehnologii noi în industria textilă, pagina 251 Artizanatul urban, asociații și corporații, pagina 254 Femeia în viața economică, pagina 261 Organizarea internă a corporațiilor, pagina 262 Meșteșugarii și artizanatul pentru export, pagina 266 Răscoale Muncitorești, pagina 268. Munca și muncitorii în Evol Mediu. Concluzii, pagina 271. Organizarea militară. Cuprinde. Armata Barbarilor, pagina 274. Armata Carolingiană, pagina 276. Armata Epocii Feudale, pagina 277. Cavaleria, pagina 279 Antrenamentul Cavaleriei Turnirele, pagina 282 Infanteria, pagina 284 Mercenari și Condotieri, pagina 286 Armamentul Individual, pagina 290 Artileria, pagina 294 Castelul fortificat, pagina 296 Asediile, pagina 299 Războiul, pagina 301 Strategia și tactica, pagina 304 Armata permanentă, pagina 306 Cruciadele Cuprinde Cauze, împrejurări, preparative, pagina 310 Spiritul de cruciadă, itinerariile, călătoria, pagina 313. Așa-numita ghilimele cruciadă a săracilor, închid ghilimele, pagina 317. Prima cruciadă, pagina 319. Organizarea statelor cruciaților, pagina 322. O cruciadă ieșuată și o cruciadă a regilor, pagina 326. Reprobabila Cruciadă a patra, pagina 329. Ordinele militare religioase, pagina 331. O ghilimele Cruciadă a copiilor, închid ghilimele, pagina 335. Cruciada împăratului excomunicat, pagina 338. Urmările și importanța Cruciadelor, pagina 342. Dreptul și justiția Cuprinde Prestigiul legii și activitatea legislativă, pagina 348 Administrarea justiției, pagina 350 Alte probe judiciare, ordaliile, pagina 354 Duelul judiciar, pagina 357 Vendeta, faida, războiul privat Pagina 362. Sistemul penal, pagina 364. Dreptul privat, dreptul familiei, pagina 366. Condiția femeii, pagina 370. Justiția ecleziastică, pagina 372. Tribunalul Inchiziției, pagina 375. Viața cotidiană Cuprinde Aspecte demografice, pagina 382 Configurația orașelor, pagina 384 Ritmurile timpului, pagina 387 Orientarea în spațiu, pagina 389 Călătoriile pe uscat, pagina 392 Pelerinajele, pagina 393 Ciclul vieții omului, pagina 396, locuința seniorială, pagina 402, satul și casa țăranului, pagina 406, alimentația, pagina 410, îmbrăcămintea, blazonul, pagina 414, sărbători și divertismente, pagina 420. Lumini și umbre ale vieții medievale, pagina 422 Bibliografie, pagina 425 Indice, pagina 435 Civilizația Evului Mediu Începuturile Evului Mediu Cuprinde Declinul lumii antice Barbarii Invazii și migrații barbare, Sarazinii, urmările invaziilor și migrațiilor, Imperiul Carolingian, Imperiul Otonian, se scrie o -T -T o n i -A -N Monarhiile feudale, formațiuni statale în Nordul, Centrul, Răsăritul și Sud-Estul European. Declinul lumii antice Cultura și civilizația evului mediu european este o sinteză a unor componente, în paranteză celtică, germanică, bizantină, islamică, închid paranteza, adăugate fondului latin, care asimilase elemente elenistice, modelat ulterior de ideologia și instituțiile creștinismului. Ceea ce urma să devină nu doar o realitate geografică, ci și o ghilimele relativă, închid ghilimele, unitate politico-culturală, numită ghilimele Europa, închid ghilimele, vezi, notă 1, și care începe să se definească chiar din evul mediu timpuriu și își are de fapt originea în perioada de declin a Imperiului Roman. Citesc notă 1. Termenul, folosit la început pentru a indica numele a cel puțin cinci eroine ale unor străvechi mituri grecești, a ajuns în secolul 5 înainte ere noastre, după victoria contra Persilor, să circumscrie o zonă geografică cea a Greciei, contrapusă cu orgoliu celei asiatice. În secolul următor, reapare în viziunea tripartită Europa-Asia-Africa. În secolul XVI, limitele geografice fundamentale ale Europei sunt definitivate, dar fără includerea Rusiei. Abia în prima jumătate a secolului XIX, geograful Karl, se scrie KRL, Ritter se scrie R, -I -T R, admite ca limită orientală munții Urali, în paranteză excluzând lanțul Caucazului și Marea Caspică, închid paranteza încheiat notă 1. Dezmembrarea Imperiului începută sub Dioclețian, în paranteză 293, închid paranteza, a fost definitivată în 395 de Teodosius, după care Iustinian va reuși să restabilească unitatea Imperiului, dar parțial și pentru scurt timp. Imperiul Roman de răsărit îi va supraviețui cu un mileniu celui de apus, dar va fi fondat în mare măsură pe coordonate greco-orientale tradițiile romane vor fi progresiv abandonate. Oficial, sfârșitul Imperiului Roman de apus este datat 496, anul când ultimul împărat, Romulus Augustulus, în vârstă de 13 ani, este detronat de generalul barbar Odoacru, care își ia titlul de rege al Romei. Evenimentul n-a avut un ecou deosebit, a trecut aproape neobservat, căci declinul Imperiului începuse cu mult înainte de această dată. Starea sa de quasi agonie era determinată de crize profunde care operaseră pe cinci planuri, mai întâi o criză politică. Statul devenise în același timp atotputernic puternic și neputincios. Autoritatea imperială rămăsese de mult doar o aparență discreditată. Imperiul era redus aproape numai la teritoriul Italiei, în timp ce pe scena politico-militară a Occidentului se afirmau tot mai hotărât popoarele germanice, încercând să facă față dezordinilor interne și pericolelor de din afară. Imperiul se transformase într-o monarhie de tip oriental, o monarhie absolută, birocratică și Aureolată de sacralitate, intervenind în toate problemele care înainte fusese competența unor organe politice și administrative cu funcții precise. Senatul ajunsese doar o umbră, o amintire a ceea ce fusese înainte. Spiritul civic dispăruse. Împăratul era un despot, dar un despot permanent amenințat de anarhia din sânul armatei, care asasinase mulți împărați proclamați chiar din rândurile ei. În fața abuzurilor funcționarilor administrației imperiale, cetățenii se retrăgeau într-o atitudine de pasivitate, de indiferență față de treburile publice, căutând în toate felurile să se sustragă de la îndatoririle cetățenești. Țăranii și sclavii fugeau de pe latifundii. Aristocrația prefera să trăiască la țară pe moșiile ei. Armata era condusă de ofițeri incompetenți, care în multe cazuri nici nu erau militari de carieră. Tinerii aristocrați se eschivau de la obligațiile militare. Țăranul Gal, se scrie g -a -l -l, Ilir, African, etc., luat de la vârsta de 18 ani ca soldat pentru o perioadă de 16-20 de ani de serviciu militar și care devenea soldat, ghilimele roman închid ghilimele, numai pentru că era supus al Romei și cunoștea câteva rudimente de limbă latină. Nu putea să aibă un moral militar ridicat. Încât statul era silit să recurgă la angajarea ca mercenari a unor barbari, Spre sfârșitul secolului IV, întreaga armată romană era formată din mercenari străini. La un moment dat, infanteria romană părea a fi formată numai din germani, iar cavaleria numai din alani și huni. În paranteză, însuși Oreste, tatăl ultimului împărat roman Romulus Augustulus, fusese un timp supusul și sfetnicul lui Atilia. Închid paranteza. Apărătorii imperiului erau franci, goți, alamani, vandali, alani, șarmați, huni. Ultimii generali romani și cei mai străluciți erau barbari. Alaric, care adevărat stăpân al Romei a impus pe tron numai puțin de patru împărați romani, era Got. Arbogast era franc, Ricimer, Suev. Stilicon, vandal, Ardabur și Aspar, alani. Însuși, Etius, se scrie Aetius, avea în armata pe care o comanda detașamente numeroase de huni. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Unii generali barbari care comandau armatele romane își latinizaseră numele, în paranteză Silvanus, Sebastian, Magnentius și alții, închid paranteza, dar alții ca cei enumerați mai sus sau ca Bauto, Gainas, Merobaud, etc., nici măcar nu își schimbase numele barbare, încheiat notă 1. Pentru a lupta contra barbarilor, Roma avea în serviciul său numai barbari. Gilimele, În masa inertă a romanilor, singura instituție vie, singura forță se afla în mâinile barbarilor. Închid ghilimele, în paranteză, e mare dumic punct, pe roa. se scrie p-r-r-o-y, închid paranteza, vezi notă 2. Citesc notă 2. Cu toată masa de soldați barbari, mercenari, în timpul campaniilor militare, armata de linie, singura forță militară reală a Imperiului, era cu totul insuficientă. În campania din 307-358 contra francilor și alamanilor din Galia, armata romană de linie număra doar 13.000 de soldați, cu trupele de șoc, în paranteză circa 40.000 de oameni, închid paranteza și cu soldații din Garda Imperială, se ajunge la un efectiv de circa 55.000, când pentru a putea face față cu succes, armata romană ar fi avut nevoie de cel puțin 150.000 de soldați. Încheiat notă 2. La fel de gravă era criza economică în care se zbătea imperiul încă de la sfârșitul secolului III. Imperiul roman de răsărit continua să se bucure de o reală stabilitate politică, iar structurile sale economice și sociale erau mai nealterate. Resursele economice și umane nu fuseseră irosite în războaie civile, administratorii săi erau persoane competente, iar provinciile erau dens populate. Separarea administrativă de Orient a fost în detrimentul provinciilor occidentale. Roma nu mai avea la dispoziție rezervele Orientului pentru a finanța apărarea Occidentului. Pe de altă parte, fiscalitatea excesivă impusă și de marile exigențe ale armatei de plata soldei mercenarilor sufoca agricultura, ruinând pe micii proprietari liberi. Aristocrații cheltuiesc cumpărând mărfuri de lux importate din răsărit, în schimb, volumul exportului este foarte redus. În felul acesta, schimburile comerciale, preponderent unilaterale, se cătuiesc rezervele de metale prețioase ale statului. Circulația monetară este paralizată. Moneda de aur devine extrem de rară către sfârșitul secolului al IV-lea. Salariile și chiar solda mercenarilor tind tot mai mult să fie plătite nu în bani, ci în natură. Nici pensiile nu mai sunt vărsate acum în numerar, ci numai în produse. Orașele decad în ritm rapid, vezi notă 1, operațiile comerciale la distanțe mari sunt paralizate. Citește notă 1, orașele cele mai mari din Galia, în paranteză Nîmes, Toulouse, Autun, se scrie Autun, Bordeaux, închid paranteza, care în epoca de prosperitate a Imperiului ocupau fiecare o suprafață de 200-300 hectare cu o populație de circa 50.000 de locuitori. Acum în secolul IV nu depășesc 20-25 hectare cu o populație în medie de 6.000 de locuitori. Suprafața Parisului se redusese chiar la 9 hectare, iar în Italia un oraș odinioară atât de important ca Verona ajunsese la o suprafață de 5 hectare. Încheiat notă 1. Comerțul devine un monopol al negustorilor orientali, în special sirieni și evrei. Activitățile meșteșugărești și negustorești stagnează. Țăranii liberi devin încetul cu încetul clienții marilor proprietari funciari. Statul capătă o fiționomie pur agrară. Resursele tezaurului se bazează din ce în ce mai mult pe impozitul funciar. Se pregătește astfel drumul inevitabil spre sistemul care va deveni caracteristic evului mediu de economie închisă, sistem bazat pe agricultură și cu tendințe spre autarhie. În paranteză căci fiecare latifundiu își avea propriile sale mori de măcinat, cuptoare de pâine, ateliere de țesut și pentru confecționarea uneltelor agricole. Închid paranteza. Gilimele, la anunță și pregătesc economia feudală. Închid gilimele? Gilimele, începând din secolul III, imperiul este o pregătire a evului mediu. Închid gilimele, în paranteză, fumare punct Lot. Închid paranteza. Din această situație va decurge o alarmantă criză socială. Numărul țăranilor liberi este în continuă scădere. Pe de altă parte, marele proprietar de pământ își rezerva terenurile ocupate de păduri și pășuni, precum și o treime sau numai un sfert din terenul agricol, pe care îl lucra în regie proprie cu sclavii și servitorii săi. Restul îl distribuia, în paranteza, din cauza numărului de sclavi mereu în scădere. Închid paranteza, în parcele mici colonilor care vor ajunge în curând în poziția de servi de iobagi, vezi notă 1. Citesc notă 1. Un colon era, din punct de vedere al dreptului civil, un om liber, dar era legat de parcela pe care proprietarul i-o atribuise pe viață, în paranteză putând să o lase și moștenii de închid paranteza în schimbul unor redevențe. Dacă își părăsea acest lot, colonul putea fi readus cu forța întocmai ca un sclav fugar și pedepsit aspru. Proprietarul nu își putea vinde acest teren fără coloni, nici pe coloni fără respectivele loturi. Nici fiscul nu avea posibilitatea să l îndepărteze de pe parcela sa pe colonul care nu își putuse plăti impozitele. Față de proprietar, era obligat să îi plătească o mică sumă de bani, să i predea o zecime din produse și să presteze un număr de corvezi. În paranteză de regulă, două zile de muncă neretribuite pe săptămână, dar în unele cazuri numai șase-12 zile pe an, închid paranteza. În schimb colonul avea o situație stabilă, un minimum de siguranță a zilei de mâine și de garanție contra măsurilor arbitrare ale fiscului și proprietarului său. În paranteză, conform Garson, se scrie G -a R S O N, -n E t apud F mare. lot închid paranteza. Încheiat notă 1. Influența aristocrației senatoriale îmbogățite continuu și de pe urma sarcinilor sale publice crește în detrimentul claselor mijlocii. Cavalerii și senatorii oferau împrumuturi orașelor, negustorilor și particularilor, cu o dobândă care varia între 50%-100%. Patrimoniile funciare deveniseră enorme, numeroase erau familiile ale căror venituri anuale se ridicau la 4.000 livră aur în numerar, în paranteză ceea ce însemna costul întreținerii armatei Imperiului pe timp de 3 ani, închid paranteza. Marii latifundiari se înconjurau de o armată de sclavi și de paznici, începând din secolul V, își fortificaseră reședințele, întrețineau trupe proprii și își arogau dreptul de judecată și asupra oamenilor liberi, care lucrau pe proprietățile lor. Societatea era într-un proces rapid de dezintegrare. În armată, revoltele se țineau lanți, țăranii sărăciți renunțau la situația lor de oameni liberi, căutând protecția celor bogați și puternici, vezi notă 2, iar sclavii fugeau în masă de pe moșii. Citesc notă 2. Acest patrocinium potentiorum avea spre deosebire de situația de ghilimele client în din epoca republicană un caracter prevalent economic, căci îl punea pe cel protejat în dependență directă absolută de patronus, care îl și ajuta să eludeze obligațiile față de fisc. Așadar, patrocinium potentiorum, ghilimele, este o instituție care anunță regimul feudal. Închid ghilimele în paranteză fumare.lot, închid paranteza încheiat notă 2. La toate acestea se adaugă o acută criză culturală. Odată cu depopularea orașelor, cu absența școlilor, a lecturilor publice, de opere literare, etc., viața intelectuală cunoaște un vizibil regres. Educația tinerilor bogați este încredințată preceptorilor. Tradițiile culturale degenerează, gândirea, literatura și arta se îndepărtează tot mai mult de formele clasice. Învățământul se reduce la studiul, gramaticii și ale retoricii. Școlile superioare dispar, dreptul și filozofia se predau doar în trei orașe, în paranteză Roma, Constantinopol și Atena, închid paranteza. În artă, decadența se manifestă mai întâi în arhitectură, se păstrează în continuare gustul pentru construcțiile colosale, în paranteză, termele lui Diocletian, circul lui Maxentius, apeductul lui Alexandru Sever și alții închid paranteza, dar atenția este acordată funcțiilor utilitare, nu elementului estetic. Sculptura este de asemenea în decadență. Statuile foarte numeroase repetă în mod stereotip aceleași gesturi și aceleași detalii chiar și busturile odinioară, portrete perfecte, începând de la sfârșitul secolului al III-lea, devin simple reprezentări convenționale, lipsite de viață. Basorelieful coloanei Antonine este o imitație lipsită de fantezie și defineția execuției a columnei lui Traian, iar în părțile originale ale Arcului de Triunf a lui Constantin, ornat cu statui și basoreliefuri adunate de pe monumente precedente, reprezentarea corpului uman este rigidă și schematică.